רדיו קסם, no 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להאזין לנו בשידור חי תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.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 טוב לשיר היה נעים לקום וגם לשבת השיר עם המשחקים איפה הם עכשיו? אולי לפניי, אולי בצדדיי, אולי מאחורי הגב השיר עם המשחקים איפה הם עכשיו? אולי לפניי, אולי בצדדיי, אולי מאחורי הגב לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה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 אולי מאחורי הגב השירים המשחקים איפה הם עכשיו אולי לפניי אולי בצלדיי אולי מאחורי הגב לה לה לה לה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 ‫מאחורי הגב, השירים, המשחקים, ‫איפה הם עכשיו? ‫אולי נכון, אולי, אולי, אולי, מאחורי הגב. ‫אולי מאחורי הגב. ‫אולי מאחורי הגב. ‫טוב, שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל. ‫אמירה כאן ורובי כאן, ‫קצין אספקה ראשי כאן, יוני בגן. אמרתי לך להביא משהו שלא הבאת, אני כבר אסגור איתך חשבון בהזדמנות אחרת. ואיתנו גם אוהד חיטמן. שלום, שלום. שלום אוהד, שמענו את הדוד שלך, עוד נשמע הרבה מהדוד שלך כאן, וגם נשמע משלך את השנה היפה בחיי. עוד נדבר על זה בהמשך. ואני מבין שאתה גם... יש לך מופע משירי דוד עוזי. נכון, עד לפני כמה שנים נמנעתי מלשיר שירים של עוזי כמיטב הקלישאה להצליח ולהיכשל בזכות עצמי. ורק שאני חושב איפשהו בשנת 2019-2020 הבנתי שאני בטוח במקום שלי. ויצרתי מופע, זה התחיל בפסיבה לפסנתר, חיטמן שר חיטמן ב-2020. שבעצם זה לאו דווקא שאני שר שירים של עוזי, אלא... אתה, אתה עשית עיבודים... עיבודים משלי, אינטרפטציות. שהם יותר אינטימיים ויותר קאמריים, נגיד. נכון, העיבודים שם, הסיפורים מאחורי זה הדברים הלא פתורים שהיו לי עם עוזי, אולי הסיפורים האישיים. ולאור ההצלחה, עד עכשיו אני מופיע עם המופע הזה, גם בגרסת, שירי, גם בגרסת ילדים. איזה סיפור לא פתור, לדוגמה? וואו. כמו שאני אמרתי לך, למשל, אני הייתי בטוח שעוזי לא מפרגן לי. כן? כי בחייו הוא לא היה אומר לי מחמאות. אבל אחרי מותו, אני זוכר את זה בשבעה, וזה היה הלם טוטאלי. המון קולגות שלו, שעכשיו הם גם חברים וקולגות שלי, אמרו לי, אתה לא יודע כמה הוא דיבר עליך, כמה הוא השוויץ בך. וזה מאוד משתלב לי עם הסיפור של מי היה עוזי חיטמן. עוזי חיטמן היה בן אדם צנוע וענב, ולכן... עוד מי שעושה לפולנים לא נהוג כל כך נגד עין הרע. אני חושב שהוא שמר עליי. זאת אומרת, אני יכול לומר לך שגם אני לילדים שלי נותן מחמאות, אבל לא אתן מחמאות, זאת אומרת, אני אדרבן אותם להמשיך ולהתקדם. ו ו ויעזור להם, מה שגם מאחורי הקלעים, להצליח ולהיכשל בזכות עצמם. ובדיעבד, אני הבנתי עד כמה עוזי שמר עליי. אני גם אספר שבשבילכם הוא פזמונאים, מלחין, מגשים החלומות, זמר. בשבילי הוא היה דוד. ואם יש משהו שנגיד אני מתגעגע אליו, למשל עכשיו היה ליל סדר, אז שירת כל שירי הגדה בקולות. זה היה כאילו אוטומטית. אני ואח שלי היינו מסתכלים כזה על עוזי בהערצה, הוא מתחיל לעשות קול שני, אז אנחנו מחשבים מה השלישי והרביעי ושרים את כל שירי האגדה ככה. <אם> אני יכול לומר לך שגם אני מדבר על זה שאני <אם> מוצא המון נקודות חיבור והשקה, למרות שהסגנונות המוזיקליים שונים. אני יכול לומר לך שכמו עוזי, אני גם רואה את עצמי בתור ילד... נסיך קטן חולם, פיטר פן שלא מתבגר. אני מתרגש, סתם, מוורקשופ סדנה מוזיקלית שסיימתי עכשיו בבית צבי על מחזמל חדש, כאילו זה הדבר הראשון שעשיתי בחיים, וזה כאילו לא עשיתי שום דבר חשוב בחיים. ואני זוכר את עוזי עד יומו האחרון, מתרגש להשמיע שירים חדשים, כאילו הבן אדם לא עשה קריירה. זאת אומרת, מדהים אותי, הדבר הזה. ואני חושב שיש כל מיני משפטים של עוזי, למשל, כשהם הפסידו עם כמו צועני, בארבע נקודות, ליזר כהן. אני באתי לנחם אותו, ילד בן תשע, והוא אמר לי משפט שלא הבנתי אותו באותו זמן. הוא אמר לי, המקום השני זה המקום הכי טוב שיכול לקרות לאומן. אתה יודע, הוא מיניף את זה אחרי זה לאור פעיל, כמו צועני לשלישייה. הוא גם פרגן להם שיהיה לכם עולה עולה. נכון. אנחנו נשמע את זה אחר ואני חייב לומר שאני... רוב החיים שלי מקום שני, וזה דבר נפלא, כי עוד לא הגעתי לשום סי ואני חושב שהאיחול הזה של עוזי, או הטיפ של אוזי זה משהו שאני נוצר ולוקח איתי, בכל מה שאני עושה היום. אנחנו נמשיך עם uh, עוד שיר uh, מפסטיבל שיר ילדים. עכשיו, מה שמעניין... זה שלא השיר ששמענו, שירי ילדות ולא השיר שנשמע, הגיעו רחוק בפסטיבל עצמו, אבל שניהם הפכו להיות אה, ל... בעצם, בואו נשתמש במילה, הם הפכו איקולים. לנכס צאן ברזל של, של, של אה, פופ ישראלי של שירים עיוורים. אה, אז אה, שירי ילדות מפסטיבל מספר תשע, אה, אה, זה היה, מי שזכה, שזכתה את השארי, נדמה לי, ילדיסקו, כן? לא שלא שומעים את ילדיסקו, אבל בכל זאת. ובמספר שפונה, מייק בורשטיין זכה עם היפו-היפי. קצת פחות שומעים, אני חושב. השיר שאנחנו נשמע מיד... רציתי שתדע. רציתי שתדע. <אז> קראתי בוויקיפדיה, לא שזכרתי את זה, אבל קראתי בוויקיפדיה, שהוא פעמיים, שתי הזדמנויות שונות, ובטווח של כמה שנים נבחר לשיר הכי טוב מתוך פסטיבלי שירה הילדים. אני אגיד משהו בחיוך, עד שהיה שיר אחר, שבמירכאות הדיח אותו מהמקום הראשון לפני ארבע שנים, במצעד שעשו בגלגלצ, והשיר הזה זה לעוף, זה השיר שלי. שכשאני הייתי בפסטיגל עם השיר הזה, שכתבתי לסקאט, מתייחסים במקום שני, כשבמקום הראשון זכה שם שיר שכתב עוזי זורו. יראל מויאל. זאת אומרת, אנחנו כאן נמצאים בתוך איזשהו לופ נחמד מאוד, כי מויאל, כת, כוכב נולד, חיטמן את חיטמן, ראש בראש. אבל הוא אמר על זה יפה, אני מבחינתי, כמו שאמרתי לך, לפני כמה שנים לא הייתי שר שירים של עוזי. היום אני גאה לומר שאני הייתי הכיין שלו. אני גם גאה לומר שאני חושב שאני ספגתי וסופג עדיין מערכים שהוא השאיר אחריו. וכמו שאמרתי, מה זה משנה מי מקום ראשון, הכי תמונים שולטים. אמר, אמרת את זה יפה. אלוהים שני, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה. ובחלום ראיתי מה אף משמיים בא אליי, דאמר לי כך באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום שתדע, חלום שחלמתי תדע שהחלום הזה נשאר לי כיחידה אלוהים שלי רציתי שתדע על החלום שלי רציתי שתדע אלוהים שלי רק רציתי שתדע רציתי שתדע ורצינו שתדעו אה, מה שאוהד סיפר לנו אז שבשנה וחצי האחרונות אני מופיע עם השיר הזה, לצערי, בהמון המון המון הצהרות שחטופים, חטופים, בפני משפחות מפונות, חיילים, ואני שר את זה כבלדה, שקטה וקטנה, כי זה בעצם שיר על תפילה מהעיניים של הילד, חלום ושברו. ואחד הדברים המצמררים שקרו לי עם השיר הזה, זה שהופעתי איתו לא פעם... מטעם משפחת ביבס, וכל מיני הצהרות שהיו בתקווה. וביום שלצערנו קברו את הילדים המתוקים ואת האימא, הלוויה הזאת, הייתי אמור לעלות על הבמה ולשיר את זה. וזה היה כאילו כמה דקות אחרי שצפיתי בחדשות בלוויה עצמה. אני חושב שזו הייתה אחת ההופעות הכי קשות שהיו לי בחיים. פתאום כל מילה בשיר... איך שהתעוררתי נזכר, ולא היה מלאך, לא היה חלום, ואני נשאר עם החלום החל, הזה. וזו מציאות לא פשוטה. אנחנו חיים בסוג של מציאות שבעיניי המוזיקה היא איזה סוג של ריפוי רגעי שנותן לנו אפשרות לבועה. לא סתם אני בחרתי במקצוע הזה, לא סתם בחרתי במחזות זמר להתמקד, כי זה משהו שהוא בועה מבחינתי, וזה לספק. איזה אסקפיזם לקהל. והזכרת שאתה עובד עכשיו על עוד מחזמיה. נכון? אני כל הזמן עובד על מחזמיה. אנשים כותבים שירים. אז מה אתה יכול לספר על המחזמיה שאתה עובד עליו? קוראים לזה מחורים. זה על קבוצת גמילה של מחורים, שבעצם זה מחזמיה מהז'אנר ששובר את הקיר הרביעי, אנחנו מטפלים בקהל גם. כולנו מחורים למשהו. אני עושה את זה כמובן בדרכים מקרווה, משעשעות ומרגשות. סיימתי עכשיו בבית צבי, בית למשחק, סדנה מוזיקלית שבמשך חצי שנה בדקתי, עם תלמידי כיתה ב', שנה ב', את ה... נכון, ה... זה מר... מיועד לעלות בבית צבי? לא. אבל בוא נגיד כזה דבר, אני מאמין, כמו שזה נראה בארץ, אני לא מאמין עד שאני לא רואה חוזים, אבל אני מעריך שזה בטווח של שנה יעלה באחד מהתיאטראות הגדולים, הרפרטוארים התל אביביים. כן. זה מה שאני יכול להגיד. וזה מביא, מביא אותנו לאלבום שיצא עכשיו. אלבום יוצא דופן, הייתי אומר. כן. גם בשבילי. עם באורך שלו. נכון. ושנית, uh, זה בעצם שירים של uh, מחזמר שהוצג לפני שלוש שנים? 2022-2023. Uh, אז יש פער זמנים, די, oh. uh, די ארוך. גם בין, למה uh... להוציא אלבום כל כך ארוך מאוד, מחזמר? אתה צודק לחלוטין. אז בואו נתחיל בלמה uh, לקח כל כך הרבה זמן להוציא את זה, ואחרי זה, <coughs> זה נערך ל-24 uh, שירים, My God. תשמע, היי, אני אוהד חיטמן, ואני חי במחזמר. אני נישה, אבל אני חולה על הנישה הזאת. זה נישה שמגיל צעיר אמרו לי שאני תיאטרלי דרמטי. כשהוצאתי שירים באלבומים הראשונים אמרו לי שאני תיאטרלי ודרמטי מדי, והורדתי את המדי. זה קרה לי בבילי שוורץ ב-2013, כשזכיתי שם בחג המחזמר, אחרי זה פרס התיאטרון. ופתאום הבנתי שכשאני עושה את המוזיקה שאני אוהב בלי להתנצל, זה אני. אז קודם כל, למה מחזמר זה למה מחזמר. על אה, אה, פניו אתה צודק, מחזמר שירד לפני יותר משנה, להוציא עכשיו אלבום של 24 שירים, מי הכר שיר... יותר משנה, כן. אני יכול לומר לך שהאלבום היה צריך לצאת, כי א', האלבום היה צריך לצאת, וזה משהו שאני משאיר אחריי, בילי שוורץ, המחזמר הקודם, ירד מהבמות ב-2019. לכל מחזמר שלך היה גם אלבום אני שנלווה? אני דואג שזה יהיה. כן. אז ב-2019 הקלטנו אלבום עם תזמורת המהפכה, עם הקאסט שהיה, בבילי שוורץ זה היה. ב-2019 זה ירד, סליחה, מחזמר ירד ב-2019. היום יש יותר מעריצים בני, נוע... מעריצי בני נוער למחזמר ממה שהיה, וכראיה, מעלים את זה שנה הבאה בבית צבי, וגם אני אגיד את זה בעדינות רבה, ככל הנראה הפקה חדשה בעוד שנתיים, שלוש. אז מה בילי שוורץ הפך לקאלט. נכון. וזה משהו שקרה בטעות. כשיעורי בית באקדמיה למוזיקה, הייתי צריך איזה תרגיל, זה מה שקרה. השנה היפה בחיי, אה, בוא נגיד כזה דבר, אה, לא קיבלתי שום תמיכה משום מוסד, משום... אה, אה, אה, אה, למה לקח הרבה זמן? כי להפיק אלבום של 24 שירים עם נגנים וכל הכעסת המדהים של ליבי רן ורוני דלומי ומיקי קם ואור נדס ובני יוספוביץ ויואב מילדשטיין ושירה שירה לוי ועוד אה, אנשים טובים זה דבר יקר. לשמחתי, זכיתי בתמיכה מדהימה א' של אקו"ם, ועוד יותר מדהימה, זכיתי בפרס מטעם משרד התרבות, אה, אה, הקרן ליוצרים עצמאיים, פרס של כמעט 100 אלף שקל של תמיכה באלבום, ומבחינתי, זה לכוון הכי גבוה שאני יכול, הא... עם כל הכבוד לתיאטרון הבימה ותיאטרון חיפה שעלו את זה בארץ, Uh, uh, זה מקסים, אבל המטרה שלי, שעוד לא העסקתי אותה... אתה רוצה את ברודווי. אני רוצה ברודווי. אני רוצה ווסטן וברודווי. אני, אני אגיד את זה אחרת. אני רוצה, כי ברודווי uh, וווסטן בשביל ישראלים זה סיסמה. אני רוצה להגיע לרמות הכי גבוהות, אני רוצה לשבת מהבוקר עד הלילה ולכתוב אחרזות זמר. זה מי שאני. Uh, אני רוצה לספר סיפורים, אני רוצה להצחיק, אני רוצה לרגש, אני רוצה לשלוט ברגשות של אנשים, אני אוהב את זה. האלבום הזה קרה משהו מעניין. אני לא... אז כמו שאמרתי לך, יש לי עכשיו פלייבקים מדהימים של... עכשיו אנחנו מתחילים להקליט את הדמו-אים באנגלית עם שחקנים מברודווי. שתיים, האלבום הזה צריך להישאר. ושלוש, זה עוד יותר מקדם את המטרות שלי, שמן הסתם עכשיו יותר מוכנים... לשמוע מחזור זה מה שאני. אז אתה מכוון את השנה היפה בחיי לפריצה החוצה. גם, וגם בשביל שזה יקדם את הדבר הבא, וגם בגלל שאני הייתי צריך לצעוק את הדבר הזה החוצה, וכראייה, בלי לפרסם אפילו על מופע ההשקה שהיה בהבימה, זה היה שבוע אחרי יציאת האלבום, ולכן אני אומר, אם משמיעים את זה ברדיו, לא משמיעים ברדיו, זה לא משנה לי. נתוני ההאזנה שלי יוכפלו ביותר מפי שתיים. מאז שיצא האלבום. תוך שעתיים נגמרו כל הכרטיסים למופע ההשקה, כשקהל הממוצע, שהקהל האורגני שלי הוא גילאים שלושים וחמישים, פתאום 90% האנשים מהקהל היו בחורות צעירות, בן 15 עד 25, 30. שידעו את כל המילים של כל השירים. עכשיו, מסקנה, וזה אולי טיפ שלי ליוצרים הצעירים, למוזיקאים הצעירים שמאזינים לנו, אם הייתי יכול לחזור בזמן, הייתי עושה רק דבר אחד. הייתי רק אומר לאותו צעיר מוזיקאי שניסה להתחבב על כולם, פשוט תשב על הכיסא שלך. פשוט תעשה את הדבר שלך. כראיה, אני ניצחתי ובגדול, עם במרכאות להפוך להיות רוקסטאר, פופסטאר, אני אומר את זה במרכאות, עם מוזיקה שהיא על גבול הקלאסית, השפעות של סטיבן זונדהיים, כאילו... כמו שאתה אומר, אלבום ארוך, 24 טרקים, ועוד אני קיצרתי, לא כל המחזה מנכנס, ומבחינתי, זה הדבר. תעשה את שלך, ואם אתה מנצח, אתה מנצח בשבילך, ואם לא, אז אתה יודע מה? עדיף מזה שעשיתי אלבום לבד, okay. כמובן עם חברים טובים ומוכשרים, שבראשם ליאור רונן, המפיק המוזיקלי, שלקח את הציורים שחור לבן שלי וצבע אותם בצבעוניות מדהימה. Okay. וכן, אתה אומר לי, נגיד, עם מטרות, אז אני בן 48, בתקווה, אחרי המחזמר הבא, הנה, אני גם אומר את זה פה, מופע פילהרמונית עם השירים ועם מחזות זמר שלי, ואני לא מתבייש להגיד. אז... זה הכיוונים. אז תכתוב לנו על זה. <laughs> הנה, אני אומר את זה. <חזמר>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 When they're doing it, it's a good thing You like the night that it's in the time of your time You sit on the bed and write I want to be with you, my beautiful How much I like you What is the word I like? Love is bad That's not a word תכתוב לשערות! רוני! מה? יוצא לי שיר מרגש! רוני! רוני! לא עכשיו! להתקדם הדור הבוקר! יש! השירה הדרמטית של רגע לפני הסוף אתה תראה בסוף הלילה נשמע חזר וזה הזמן שלך אז בשם הדרום הבוחר ותכתוב, פשוט תכתוב תמחק את השורה הזאת וזאת מסוכנת תקצת זאתה She always works in the struggle I'm going to work with you I'm going to work with you I'm going to work with you Modulation One No אנשים פה באולפן עם חיוך מטומטם על הפרצוף, כי יש משהו במיוזיקל, אפילו מיוזיקל שלא שמעת אותו בחיים, ואפילו מיוזיקל בעברית, שזה די מפתיע, כי... לא היה במשך שנים, עד בילי שוורץ, במשך 30 שנה. יש איזה מין... דעה קדומה נגד מיוזיקל בעברית. מה, עברית? זה כמו שיש דעה קדומה נגד רוק בעברית. אפשר לעשות בעברית רוק? אפשר הכל בעברית לעשות. <עור> יש אבל, אני אגיד לך מה. במחזמר יש חוק אחד נורא ברור, שאם מחזמר טוב, אז הוא יענה להגדרה הזאת. דמויות לא יתחילו סתם לשיר. דמויות יתחילו לשיר כשהן לא יכולות לבטא את עצמן במילים, או לשאת את הרגשות שלהן, וזה קולות פנימיים שקוראים להם. למשל, סתם שאני אגיד למישהו, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, כאילו, זה לא עובד. זה, זה, ו, וכשהדמויות מתחילות לשיר בסיטואציות לא הגיוניות, או בסיטואציות לא משתפים... אתה יכול <תתקל> להמשיך, <תקל> אם אתה רוצה... שדרך אגב, זה המחזמר הטוב ביותר בעיניי שנכתב אי פעם. סיפור הפרברים. אני אגיד לך באופן מאוד מפתיע שהסיפור של המחזמר, דרך אגב, מי שיקשיב לאלבום, יבין את הסיפור, כי הוא, אמנם זה, לא סתם זה ארוך. אה, אה, אבל זה מדובר באופן מאוד מפתיע על כותב מחזות זמר, שלא מצליח להתרכז בכתיבה של המחזמר הבאשלו. לא. כי בדיוק יש לו שני ילדים. ונולד לו לא ילד. <laughs> ונולד לו לא ילד, והזוגיות עולה על סרטון. דרך אגב, הזוג חברים הכי טוב שלהם, וזה תקדים שעשינו בעולם, אני ומשה קפטן הבמאי, החברים הכי טובים שלהם, שיש להם גם ילדים, הם זוג גייז, שלא קוראים להם רן ואוהדי, קוראים להם בן ואודי, mm -hmm. ויש להם במקרה תאומים, לא אווה וברי, אלא, אלא ולני, וגם הם חווים את הדבר הזה. זאת אומרת, הייתה לי פה איזו אג'נדה מסוימת להראות שהורים זה הורים, והתמודדות זה התמודדות. וכן, אני יכול לומר לך... כמה היו הילדים כשאתה עשית את המחזן הזה? הוא התחיל להיכתב כשהם היו בני שלוש-ארבע, השנה הראשונה בדיעבד, היא הייתה השנה הטובה בחיי, כי אני פתאום הבנתי, לא ניסיתי להיאבק בזה שיש לי פתאום רעשים ודיסטורשנים בחיים ובראש, אלא להגיד, זה החיים שלי, זה, זה הדבר. אני כאילו פתאום כתבתי שיר על הבת שלי, אוהבה את או שאני מפתח עדיין מחזמר על הבן שלי, הדינוזאור של ברי, שאני אומר, זה, זה העניין, שזה לא... מפריעים לי. ההפרעות האלה, הם הדברים שאני צריך לכתוב עליהם. אבל הבעיה הייתה שבאותה שנה, כשמנסים לייצר רומנטיקה, או מנסים לייצר את מה שהיה, אתה בטח זוכר את זה כשאתה היית אבא. אז אני אגיד לך... ש... כשהמיקרופון יהיה סגור, אני אספר לך משהו. אוקיי, נמשיך. אז זה הדבר המעניין. כן. אז אני חייב לומר שאני זוכר באמת את הדייט הראשון הטהומטי שאחרי הלידה, שאנחנו יוצאים. ובדרך כלל, אני והבן זוג שלי עכשיו חגגנו 18 שנים ביחד, 12 שנות נישואים. אני צריך להיות מטומטם של לעזוב את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, רן. ומבחינתי... כמה הוא שילם לך שתגיד לך? לא, הוא מבשל לי אחרי איזה צהריים טעים. אבל באמת, אתה יושב בדייט ואין על מה לדבר. ורק נאחזים בעבר. ואז אתה שואל את עצמך, אולי זה נגמר? אולי זה לא יהיה כמו שזה יהיה? אבל ברור שזה לא יהיה כמו שזה יהיה, אבל זה, זה הזה... חדש, זה משהו חדש. ועל זה, זה נכתב המחזמה. וכמו שאני אומר לך, אני מופתע ברמות שאולי המוזיקות הכי מורכבות והכי חסרות פשרות שאני כותב בחיים שלי, הם הדברים הכי מצליחים שעשיתי בקריירה. ואני רואה את זה מבחינת קהל. אני רואה את זה עכשיו, נהייתי לא כוכב טיקטוק, יש לי מנהלת אה, סושיאל. בחורה מוכשרת בת 22, אלסי, שמנהלת אותי, שכאילו, פתאום אני רואה שדרך הטיקטוק והאינסטגרם מגיע קהל חדש. עכשיו, אני, אני, אני לא מתיילד, אני לא עושה שטויות ברמה של שטויות, אני עושה את המוזיקה שלי. וזה פשוט תענוג לדעת, וזה, זה, אני אומר לך עוד פעם, זה, זה הדבר שאני איתי לתחילת הקריירה שלי, שזה... אני לא סתם אמרתי, כי אני באמת מרגיש שעוד לא אמרתי שום דבר חשוב. זה כאילו, פשוט להיות אתה. נקודה. ואנחנו חוזרים אל השנה היפה בחיי, ועוד שיר. לדואט ההתפקחות בין ליבירן ורוני דלומי בדיוק כמו אז. בדיוק כמו אז. וזה אה... לא יהיה כמו בדיוק כמו אז. לא, לא, אף פעם לא כמו אז, אבל זה, זה אה, משהו עכשיו. חדש. כן. הנה, כבר בא. גבול הפולק. הכי לוגמת מהיין ומסובבת הלשון זה בדיוק היה ככה גם בדייט הראשון זוכר שלא הפסיקה לדבר כאילו חיה לה בסצנה ולא הצלחתי להשחיל מילה כי הייתי מוקסם ממנה היא סיפרה לי על אודישן, אבל לא הבנתי כלום. פשוט חייכתי והסכמתי כדי שלא תחשוב שאני סתום. היה לה זוהר בעיניים, אז פשוט אמרתי בואי הנע. או את השפתיים שלה, כבר הייתי מוצר ממנה. בדיוק כמו אז, כך עכשיו, היא מוציאה את הבצל מהסלט. בדיוק כמו אז, כשהיא בוהה בהשתקפות שלה בכוס, כאילו ששומרת סוף. אתה רוצה ממנה עוד ועוד. so <laughs> love with you Du בדיוק כמו אז, וזה יפה. תודה רבה. נחזור קצת לדוד. פחות מחזמר. כן. חשבתי לכתוב עליו מחזמר על הדוד שלך עם השירים שלו, כוסים אצל צביקה פיק? אני אגיד כזה דבר. היו כל מיני רעיונות בעבר, הרחוק, יותר קרוב. שכל מיני מוסדות להפוך שירים של עוזי למחזמר. אני יודע שיש גם כל מיני הצגות ילדים שעשו בעשרת השירים. אני מאמין שזה יקרה, אבל צריכים למצוא את, את העלילה הנכונה, את הסיפור, את המארז הנכון. זה מה שנקרא ג'וקבוקס מיוזיקול, שזה כאילו השירים, נגיד כמו מממיה, שזה השירים של אבא. אני חושב... שזה לא רע, זה קונספט uh, טוב מאוד. עוד, גם המאמי היפה. זה הז'אנר הז שהכי... גם הוא... המחזמר על קרול קינג. לא, לא, לא. זה, זה, המח... זה הז'אנר שהכי עובד בעולם, נקודה. כן. רק אני מתעקש שתעשו מקומי. כי אתה מקבל בסט-טוב על הבמה, נכון. עם איזשהו אבל... סיפור מסגרת. כי מחזמר זה אינטטיימנט. אנשים ששם עם כסף, רוצים ש... משלמים הרבה כסף, תבדר אותי, תצחיק אותי, תדהים אותי, אנחנו רוצים תגור... שעתיים וחצי עם ראש נקי. אסקפיזם. ולכן גם אני אמרתי לך תוך כדי ששמענו את השיר הזה, שהיום שלושה ז'אנרים, שלושה? אוקיי, הז'אנרים ששולטים היום בעולם, זה כמובן הג'וקבוקס, אבל אני כן הייתי אומר שזה פחות, זה יש שלושה, עכשיו אני אגיד לך את השלושה ששולטים שהם ג'וקבוקס, אחד מהם זה אלה שמדברים בגובה העיניים. למשל, כמו שאני מנסה בשיר הזה שראית, זה לא שיר על אהבה, זה שיר שיושב בבית קפה, והוא מסתכל על הבצל שמוציאה מהסלט, ושהוא מושך את האוזניים שהוא לא יודע איזה מה להזמין מהקינוכים, זה כאילו דברים ספציפיים. הדבר השני זה לקחת, ואתה רואה את זה עכשיו, מאוד ברור, שוקחים סיפורים קלאסיים או היסטוריים שעושים להם טוויסט, למשל מה שעשו עם וויקד, שזה הקוסם ארץ אבל מהזווית של המכשפה, והז'אנר זה הז'אנר שמודע לזה, זה הז'אנר שבנוי לאלה שלא אוהבים מחזות זמר, למשל כמו הבן זוג שלי, שזה הז'אנר שצוחק על עצמו, שהוא מודע לעצמו, צוחק על עצמו, שעובר קירי מול הקהל. הקה... מול... תגיד רן סובל כשיש בכורה ואתם... לא לא, לא, לא. אבל למשל, אם אני אקח אותו לעלובי החיים, שזה אחד <אח> המחזות זמר הגדולים בהיסטוריה, <אז> כן. והוא יגלה אחרי לא שעה... ואם הוא יגלה <אח> אחרי שעה חמישים שזאת רק הפסקה, זאת עילה לגירושין, אמיתי לחלוטין, לכן לא לקחתי אותו לזה. טוב מאוד עשית, טוב מאוד, גם אנחנו לא הולכים למחזות זמר. לעומת זאת, ספמלות זה אחלה. ספמלות, הנה, אבל הוא מודע לעצמו. נכון. ספמלות, שיר פתיחה שלם, עושים לך על פינלנד, רק בשביל להגיד שבסוף זה טעות וזה שיר על אינגלנד. זה, זה, זה הז'אנר. You can't make it in Broadway if you don't have any Jews. כן. Jews. חוזרים. Yeah. לאוזי חיטמן. לקרוב המחזמר. לקרוב המחזמר, אינשאללה. אז אנחנו התחלנו עם שני שירי ילדים כביכול, כי בעצם זה לא, של, של אוזי. פשוט ו... כתב לילדים מגובה העיניים, ו... וזה רק מבוגר ו... יכול לכתוב ככה. עוזי היה אצלנו פעם בבית, ביד אליהו, באה אמירה ריינה אותו לפנאי פלוס, ובאיזשהו שלב... עשינו את הטעות הנוראה של להגיד שהוא ידוע יותר בזכות שירי הילדים שלו. אני יודע... ואנחנו חטפנו כמעט... נכון. הייתה שם התפוצצות, כן? כי מה פתאום? הוא נעלב. אם הייתי יכול להגיד לעוזי, נגיד עכשיו היית נותן לי אפשרות להעביר לו מסר. שלא יצעק על א', זה המסר. אבל אני אגיד לך כזה דבר. אני כן אגיד שבימיו של עוזי, זה לא זר לי מה שאתה אומר. הוא קיטר על זה שהוא נחשב רק אומן אה, ילדים, ורק אומן למגזר הלאומי, אה, אה, נקרא לזה אולי דתי, אה, ושהקהל, לזה מסדרונות, אה, תחנה מסוימת למשל ביפו, אה, לא מפרגן לו. ואז אני קלטתי את עצמי גם לפני כמה שנים, אומר לעצמי, אה, זה לא יכול להיות שאני מצליח כאן וכאן וכאן, אבל שם לא משמיעים. בדיעבד, בגלל שאני כבר לא צעיר, 22 פלוס, לא, עוד יותר חמישים, אז אני יכול לומר לך, ואני קרוב לגילו של אוזי, כשהוא עזב אותנו, זה הישג עצום עבור אומן לפלח, ואני אומר את זה ככה, שני קהלים בצורה הגבוהה ביותר שיש. שזה לא שהוא היה אומן ילדים, לא. הוא היה האומן לילדים, הוא היוצר לילדים הכי טוב. אני אולי יכול להגיד יונתן גפן, אבל יונתן גפן הוא רק משורר. לא היה כמו עוזי, גם אני, שאני יוצר לילדים, ויש לי שירים מהפסטיגלים שכתבתי והכול, אני לא משווה את עצמי. זאת אומרת, הוא הגיע לטופ. מעבר לזה, גם הוא הצליח לייצר עוד... סוג של קהל, אבל בטופ של הטופ, שזה השירים הקאנונים. Okay. זאת אומרת, לא היה בישראל אומן, אולי, אולי, אולי, אני אגיד ככה, נעמי שמר, שהצליח לפלח שני קהלים שכאלה ברמות הגבוהות ביותר. לכן, אם הייתי יכול לייחל שהוא מוצא טיפה נחמה, מעט נחמה, בהבנה הזאת, כי... אני לא מכיר אף אומן, <אף>, אף אומן, אף יוצר, שככה הצליח לפלח את כולם. <אף> וברקע אנחנו כבר שומעים את... Uh, <אף> כמו צוענים. <אף> <אף> <אף> <אף> <אף> <אף> כזו של נדודים. לשיר לאנשים, לאנשים, לשיר לילדים. לקחת אדמה לשמש אדומה. להיות כמו צוענים, פשוט כמו שאני, כי זה ממש צועני. עכשיו, עכשיו, אוהד, נורא, נורא נורא מתחשק לי. וואו. גם אם לך לא, אבל בטח שכן. <laughs> אנחנו רוצים לשמוע עכשיו עוד שיר שלא זכה במקום ראשון בפסטיבל, הפעם בפסטיב... בפסטיבל החסידי. אה. <laughs> ולמרות שהוא הגיע רק למקום השני, אני לא זוכר מי היה במקום הראשון. אף אחד לא זוכר מי <laughs> היה במקום שצמד הראשון. זה משהו של רעים. אבל השיר הזה... אני רוד... אנחנו לא אומרים לקהל מה זה. הם, הקהל אומרים, כבר... הקהל כבר אבל יודע. אבל אתה יודע מה עוזי אומר על השיר הזה? כן. קודם כל, כל הדבר, הנתון המטורף הוא שהוא הכין את השיר הזה בגיל 25. שזה הגיל גם שדרך אגב סימן זונדיים כתב את הטקסט בסיפור הפרברים. כנראה יש משהו בגיל הזה. עוזי אה, טוען שזה השיר החשוב ביותר בחייו, וכל שאר השירים שהוא יצר הם רק וריאציה על השיר הזה. זה לא רק... שזה שיר נפלא ומרומם נפש ומעציב ומשמח, איזה שיר שבעצם נכנס לספרי התפילות של הרבה מאוד קהילות. זה אחד משלושת השירים שלדעתי יישארו גם עוד מאה ומאתיים וחמש מאות שנה. אני מאמין שזה הללויה וגשר צר מאוד, נורית הירש. זה כאילו שלושת השירים ש... שבאמת יישארו. ועכשיו הזמן לשמוע את אדון עולם. הנה, כבר מגיע. ואגב, השיר הזה אפילו הגיע למצעדי הפזמונים. נכון, באמת? כן. Mm -hmm. ו? ולא Why is It Áfórdre Nil sociedad, Is Actually Malache, That Is Sinenını, That Is Sinen, That Is Sinen and Sinen, That Is Just Forever. – anc òsir miy joyrik pushe a new life Sirena, – Natasya ve consumed собой carcaneani ve Wepps kaikon echie illホağ Venge ludd dotted edering de gareli 마fod que receive byional bir karal 香ran n olmaz. Now it is Sinenin cuerpo, let the sacric Babacus bay id kpart di bumdurken agar Bacuc babe 아침 Có buddurken söz konbod Na lah случай sos niidad Ve I am valde Nein da Bold are D election in <laughs> אשר מלך בטרם כל יציר נברא ליד נשא בחפצה כל הזיים מלך שמו נקרא ואחרי כבדות הכל נבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ליד נשא בחפצה כל הזיים מלך שמו נקרא ואחרי כבדות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר בתפארה והוא היה והוא עובר בתפארה אדון עולם, אשר מלך בתרם כל, יציר דברך, עת נעשה בחפצו כל, אזי מלך, אזי מלך, שמו נקרא. ואחרי, נבנות הכל, תבדוק וחרץ הכל עזי מלך שמו נקרא, ואחרי גבלות הקרון לבדו ימלוך לא נורא, והוא היה והוא אוהב, והוא, והוא יהיה בדברה. נורא ושם <סיע> מלך עזי, מלך שמו נקרא, ואחרי גבלות הקרון לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא אוהב, ודברה, והוא היה וזאת אומרת, אני כבר אמרתי את כל מה שאפשר להגיד על השיר הזה, ובעצם אפשר להגיד הרבה מאוד דברים. אני רוצה לחזור עוד רגע לסיפור של כמו צועני, כי אז נוצר חיבור נחמד מאוד בין עוזי ויגאל. מה שנקרא מינוף המקום השני. כן. הם עשו את זה בצורה כל כך טובה. קודם כל, השיר, אנחנו נשארים בארץ. זה היה שלישיית שאני... כמו צועני, שהפכה לאופה-ה. שלישיית כמו צועני, שהפכה לאופה-ה, וקיבלה תוכנית uh, טלוויזיה מאוד מצליחה, ויש גם uh, אלבום שיוני הביא. יוני, למה? מה, מה, מה, מה יש לך שם? מה? בוא, בוא נשמע מה הבאת לנו. הבאת לנו את אופה-ה. נכון, הבאתי כמה דברים, אבל, אבל אתה הבאת... יודע... אבל, אבל, אתה הבאת את אופה-ה, אבל uh, אוהד בחר. נכון. אלף כל תמיד אנחנו נוטים לאורח לבחור. לא תמיד, לפעמים יש כאן דיקטטורה נאורה. אנחנו דוגלים בכך שגם האורח שלנו ירגיש מפסיק בנו. אפרופו דיקטטורה, אני רציתי להקדיש את זה, את השיר הבא, בשאיפה לדור הבא, שהוא יהיה קצת יותר טוב מאיתנו. ואני לא אגיד ימין או שמאל, אבל אני רק אגיד שאם היינו נותנים כנראה לילדים לנהל את העיר, את המדינה, היינו נראים טוב יותר בגן הילדים ששולט בנו כיום. ואת זה אתה צריך להגיד לאדוני ראש העיר. אני יכול בדיוק, גם בעיר שאנחנו יושבים עכשיו, אני מסכים איתך. אין לי בעיה להתבטא בעניין, אני לא חוסך את דעותיי. אבל אני חייב לומר עכשיו משהו בנימה רצינית. אני... כשפרצה המלחמה, ובכלל כל מה שקורה מאז המהפכה המשפטית, נורא קשה לי. אבל... באותה נשימה אני גם מאוד אופטימי. אני מסתובב המון בארץ בשנה וחצי האחרונות, בעיקר מאז המלחמה, ופוגש אנשים שדרך חלקם הם חברים מאוד טובים שלי מהציונות הדתית, וחרדים, ומזרחים, ואשכנזים, וימין ושמאל, ואני חייב לומר לך שאני אופטימי כי יש פה באמת אנשים טובים. מספיק שעשרה אחוז מאלה שאני פוגש ומקיפים אותי יסכימו. וללכת לפוליטיקה, מצבנו יהיה יותר טוב. ואני חושב שבסופו של דבר, לעומת הגנון שמנהל אותנו, אנחנו ישראל הראשונה. ולכן, אנחנו נקדיש לילדים מבינינו, החולמים, את השיר, אדוני ראש העיר. אדוני ראש העיר. אנחנו נעשה את זה יותר טוב. ראש המכוניות, כאן דריגן מלא ברכות ודשא. אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר. אולי תיתן לי לשנות, כי אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום לי אחד נחליף בכיסאות. אולי תיתן לי לשנות, כי אני אוהב את העיר הזאת. אחד רק לנסות. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מבטל את המיסים, מחלק המון פרסים, וזורק את הסנדלים, האוטוסטרדה. אז אדוני, ראש העיר. אדוני, ראש העיר. אולי תן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת, רק ליום אחד מחלוף בכיסה. ‫אני אוהב את העיר הזאת, ‫תן לי יום אחד רק לנסות. ‫רק ליום נחליף בכיסאות. ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וחוזרים אל השנה היפה בחיי. אמרתי, מה יכול להיות מעצים כמו לתת לילדים לנהל, אדוני ראש העיר, לנהל את העולם? ואז אמרתי, בואו ניקח שיר שהוא מעצים בכיוון השני, ושמוכיח שזה, שבמחזות זמר אני כותב בעצם על החיים שלי, ואלה... לא, אני כותב בהשראת החיים שלי ובהשראת אנשים אמיתיים. השיר הבא מוקדש לבעלי של יחיא ערן, שבהצגה קוראים לה בן, המבצע זה גם בן יוספוביץ', זה רשימת... כל הדברים שהוא שונא, וזה באמת תנסו לעקוב, כי זה איזה 500 עוד 600 מילים בדקה וחצי. שונא. שונא, ככה קוראים לשירים. שונא. שונא שהוא מוציא עליי את כל הרע, להלוואי, והוא יבין, הבעיה היא לא אצלי. אני שונא איך שהשמנתי וגדלו לי הפטמות. ואת זה שאין לי זמן להיפטר מהשומות. אני שונא שמשחקים אז אין לי שום ברע ולא אכפת בסיפור הזה להיות האיש הרע. אני שונא את כל הלארדים שהולכים למסיבות, תוך שתי דקות הם מורידים את החולצה כי זה מזכיר לי שאני לא אטרקטיבי בינוני ולא יקנו אותי אפילו במבצע ואלה שרצים במרתון תמיד מאושרים כאילו הם ראו את האור ולא סובלים כמו אחרים אני שונא אותם, שונא גם אנשים שלא סותמים ולא אכפת לי מה תגידו כי אתם שם אני שונא שמשאירים את הכלים ודאי לזה עושה כתבים שלא יורדים במהירות דוגמא אחרת אתמול, אני לא מבין, רק שתי כוסות, אל תעלו לי העתקו של מרירות! כבר שבועיים מקובר אבל אין זמן להיות חולה כי רק אני פה מדפקד בזמן שהוא רק מבלה, לא שאני כזה מלח, אבל למה להצטדק? כי אובייקטיבית בסיפור הזה אני תמיד צודק. תמיד צודק! אני שונא שבוע הטיוטי בלילה מהמיטה וטוענים שכמו פרה אני נוחר, אני עייף, אני מוטל שמיואש, כאילו מה, לך תחפש בן זוג אחר? אגב, אני לא שונא נשים, בעצם מתאהב אותן, אולי נותר רק לחבב, כאלה ששונאות עצמן? בקיצור, אתה חפש את מי לסטוריה, מה אתה רע? אני אני הטוב, בעצם לא אני האיש הרע. ואתם יודעים מה? אני גאה בזה. אתה שונא, אבל בעצם פרודוקטיבי, מעשי. רוב המילים אחרות, הכל עליי. הילדים האלה הם מזכיר העושר הם עשי. אוקיי, אחת נכנסת לכם, אבל אני שונא את השיר הזה, הוא לא אמין ומבוים, רק תשנות לי הגבלה. זה נותן לי מטרה, כשעובר עליי אומרה לו, אני לא האיש בעצם כן אני האיש ולא אכפת לי, ואת כל הבולשיט של החיובי אני לא קונה. אני את הכל שונא! אני שונא את העולם, את האופטימיות של כולם. שונא! היי! עמך יהיה, כמו שאומרים. כמה כיף לשנוא, אבל שזה בתיאטרון. שאתה שם טוב. כן, אפשר להתחיל משם, ונראה לאיפה אנחנו הולכים הלאה. אנחנו הגענו לסוף התוכנית כל סוף הוא התחלה. נכון, נכון. אנחנו חייבים לרובי עוד שיר מהתקליט, שלא נספיק היום לשמוע, אבל אנחנו נסיים עם שיר הנושא. שאני, יש, יש לי איזה מסר שאני רוצה לומר למאזינים. אה, כמו שאמרתי, הדמות הזאת שכותבת את המחזות זמר מקטרת שכל העולם לא נותן לה, עד שהיא מבינה שהרעש זה החיים שלה. ו... ואז הוא באמת מצליח, הדמות, לכתוב מחזמר על החיים שלו, שקוראים לה מחזמר, השנה יפה בחיי. ויש בזה איזה מסר מסוים, דווקא בימים האלה שהכול נראה מאתגר ואפור. ושזה רק הולך וצולל וצולל. עוד פעם, אני לא כזה אופטימיסט, אבל אני כן רומנטיקן. ואני כן יכול לומר לך ולמאזינים, ול... שבכל רגע נתון, אנחנו יכולים לבחור שעכשיו מתחילה שנה חדשה. ועל זה בעצם השיר הזה. שאתה, הכל בורח לך, כל הזיכרונות, כל הרגעים, כמו חול מהרגליים, נוזל לך. אבל זו השנה היפה בחייך, זה הזמן וזה המקום. מה שצריך זה לבחור, שעליך לראות ששנה חדשה מתחילה היום. אז אני רוצה לאחל לך ולמאזינים ולכל מי שיושב פה, שבאמת, היום תתחיל לנו שנה טובה, כי מגיע לנו. ו... לי מפליא בשירתו פה. ועם uh, מילים קסומות כאלה, אנחנו מסיימים את התוכנית. תודה לרובי הטכנאי, תודה לאמירה שהפיקה, תודה ליוני, לי קצין אספקה ראשי, שאתה חייב לנו עוד כמה דברים, <laughs> אבל אני אסגור איתך בשיכון אחר כך. תודה לאורד חיטמן. תודה לך ותודה לכם על האירוח. ונתראה בפעם הבאה, עוד לפני המחזמר הבא. שום בעיה. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, יהיה נחמד. שבוע טוב, רק בשורות טובות. ביי. אז נכון שליבי רן שר. אבל זה הוורנוס טרק. זה אני בכל זאת עם הפסנתר. בסופו של היום זה אני והפסנתר. אוהד חיטמן, השנה יפה בחיי, ושתהיה לכם גם שנה טובה, שנים טובות, ורק בריאות. ביי, עוד פעם, ביי.